До нього нахилилась княжна. Отче, тобі важко говорити. Але він заперечно похитав головою. Нічого, доня, нічого. Хоча мені й важко за те, я знаю, що ви тепер врятовані єсте і будете жити. Ти також, отче, і я. Звичайно. Останні слова князя прозвучали непереконливо. Кий міг би заприсягтися, що він не вірив у те, що житиме. Вигляд у нього був зовсім поганий. Очі хворобливо блищали, на лобі висіялися дрібні росинки поту, на губи впала чорна смага, а груди під закриваленою пов'язкою зіймалися часто і важко. З напів розкритого рота зі свистом виривалося повітря. По всьому було видно, що душі предків ще стоять над ними, кличуть у далеку мандрівку, з якої ніхто ніколи не повертався. Було йому років під п'ятдесят. Обличчя мужні, помічені кількома старими шрамами, у розпатленому спітнілому чубі Блищала свизна. Важкі міцні руки безперервно шарили по траві, Моби шукали щось, Або судорожно стискували держак меча. З цього можна було зрозуміти, Що чоловікові дуже боляче. І дуже важко. Князю, Що ж сталося із плем'ям уличів? Спитав Київ, вражений тим, що побачив. Ім'я князя Добромира було йому добре знане. Та й хто не чув про сміливого князя уличів, котрі сиділи в степу? Слава про нього летіла попереду прудких стріл вулицьких воїв. Копита Добромирового коня турували не раз шлях до дону проти кочовиків, котрі вогненними смерчами налітали на мирні поселення уличів та на Дунай, проти гуннів, котрі після смерті Аттіли розпались на окремі племена і розбрилися, хто куди. Що ж трапилося з уличами тепер? Чому князь Добромир опинився тут? Далеко від своєї землі, без воїв, лише з жоною та дітьми, тяжко поранений, майже при смерті. Подібні почуття відбились на обличчях щека й хорива. Князь болісно усміхнувся і, перемагаючи слабість, промовив «Не дивуйтеся отроки, як і у всьому на світі, славі людській є свій початок і свій кінець». Прийшов і мій день. Разом скінчилася і слава, і могутність мого племені, а тепер, мабуть, докінчується і моє життя. З Дністра, наслана нам за гріхи, увірвалася гунська орда Ернака і покотилась по землі уличів, спалюючи на своєму шляху весі, витолочуючи посіви, убиваючи чоловіків, а улицьких жон – і от кровить, стягнучи у рабство, щоб продати ромеям, Я ледве встиг зібрати горстку воїв, як ірнак напав на нас біля Крем'яної гори. До вечора ми стояли непорушно, не відступали ні на крок, та гунни вкрили усе полемо в галич і оточили нас із всіх боків. Боги відцурались від нас, дозволили ворогам підтоптати нашу силу. Мої вої упали мертвими, а вільні і горді уличі знову стали рабами гунню, як і за життя кривавого Аттіли. Князь Добромир замок і у знемозі заплющив очі. На губах у нього показалася крову. Цвітанка витрила її рукавом своєї сорочки. «Йому не можна так багато говорити», – глянула на Кия з осудом, ніби той був винен, що князь так розговорився.